Ágyúnaszádok, kesseri csempészhajók, bestini, űrugrók, X-szárnyú, Y-szárnyú és A-szárnyú vadászok, kompok, szállítójárművek, gályák. A galaxis minden felkelője, katona és civil, összesereglett és felkészülten várta a hajókban az utasításokat. A vezérhajó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 Vezetőtársai is voltak, de sokan elpusztultak, mikor a birodalom első halálcsillaga megsemmisítette az álderán bolygót. Leila nevelőapja is ennél a csapásnál halt meg. Monmotma ma föld alá vonult. Politikai sejtjeit egyesítette a gerillák és önkéntesek ezreivel, akiknek száma a birodalom kegyetlen diktatúrája alatt gombamód növekedett. Ezrek csatlakoztak a felkelők szövetségéhez. Mon ma elismert vezetője lett a galaktika mindazon lakóinak, akiket a császár hontalanná tett. Hontalanná, de nem reménytelenné. Áthaladt a termen a holografikus vetítőberendezés elé, és két tanácsadójával, Madin tábornokkal és Akbar admirálissal kezdett tárgyalni.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 Ha adtak egymásnak, aztán Landó ment. Nem vegy volt az egyetlen, akit keresett. A terem közepén egy üres részre ért, körülpillantott végül az egyik oldalajtónál, meglátta barátait. Elmosolyodott, és feléjük indult. Hán, Csubi, Leila és a két robot hangos kiáltásokkal, nevetéssel, sípolással és vakantással üdvözölte Landó megjelenését. Na nézd csak, megmagad, magad, korholt a szóló. Megigazította Káriszján új egyenruhájának hajtókáját, és erendezte a rangjelzését. Egy tábornok! Landú szeretettel nevetett rá. Sokarcú és sokjelmező ember volt. Valaki nyilván elmesélte nekik azt a kis manőveremet a tanabi csatában.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 Akbar befejezte a mondandóját. A vadászok támadását Karrissian tábornok vezeti. Hán Landóhoz fordult, és kétségei tisztelettel vegyítve így szólt. Sok szerencsét, Cimbora! Köszönöm, mondta Landó egyszerűen. Szükséged is lesz rá. Akbar admirális átadta a terepet tábornoknak, aki a titkos hadműveletek felelőse volt.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 Hirtelen szerette volna karjába zárni, de hogy miért nem tudta megmondani. Semmi. Majd egyszer elmondom. Dünnyögte Pedig valami volt, az egyszer biztos. Jól van, felette Leila, és nem erőltettem, Várok. Megvolt lepve. Talán csak a fiú másféle öltözéke. Lehet, hogy ez az. talpik feketében, ettől idősebbnek látszott. Idősebbnek, mint amennyi valójában.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 mivel főprogramja szerint tolmács volt, természetesen az foglalkoztatott elsősorban, hogy megtalálja a leghelyesebb kifejezést az adott helyzet jellemzésére. A Millennium Falcon a felkelő csillagcirkáló fődokjában pihent, miközben átvizsgálták és feltankolták.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 Mikor Han belépett a birodalmi hajó pilóta fülkéjébe, Luke éppen valami finom beállítást végzett a hátsó navigációs műszerfalon. Csubakka a pilóta ülésében a birodalmi kapcsolókat igyekezett megfejteni. Han leült a pilóta ülésbe, Csubakka pedig rossz kedvűen morgott valamit a szerkezetről. – Jó, jó! – felelte szóló. – Nem hiszem, hogy a birodalmiak úgy tervezték, hogy közben a Vukira gondoltak.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 Alkatrészek és műszaki személyzet a tiltott holdra. Az ügyeletes tiszt Véderre nézett és reagálására várt, és remélte, nincs semmi hiba. Véder nagyúr zokon vette a tévedéseket. – Van engedélykodjuk? – kérdezte Véder. – Egy régebbi kód, de hatályos – felelte a Piet, – éppen most akartam átengedni őket. – Nem volt értelme hazudni szitlovagjának.